Bideo bat publikatu eta hedatzeagatik salak pausatu dute bi ertzainek argiako kazetari baten kontra. Prentxaurreko baten ondotik, ertzaintza prentxaurrekoko kideak identifikatzen hasi zen, agerraldia espaitzen baimendua. Parte hartzaile batek euskaraz itzegin eta ertzainak gazteleraz erantzuten zion eta ez tabaida piztu zen. Lander arbelaitz argiako kazetariak ez tabaida filmatu eta argian eta sare sozialetan hedatu zuen, pertsona horren izkuntz eskubideak urratu zituen. Lakoan. Baina gero dute, pertsona horri 600 euroko isuna ezarri diotela eta arbelaitz auzitegira deitu dutela asteazken ontan. Bera momentu honetan nola aurkitzen den galdegin diogu? Ba, ondo nago, egia esan, eh ba, nire ne, kontzientzia eta barla daukat, ez? E, lanean lana egiteratik edo informatzeagatik eh eramango nok telako epaitegira Baina diberian, ba, reketuken zen, ba, urduritasun puntua badoka dela, ba, nik kontrolatzen ez dituan faktoren gatik, eta epaite joan behar etxatea eta nire izena horri gatik hangora eta bera, eta horrek sortzen dituen urduritasunen beraz. Hor nago oh, saiatzen lazaia hoten, eta eta buena. Hiru un kastetari eta eragile baino geiago erakutsi diote sustengua Lander Arbelaitzi, kastetaritza ezta delitual emapean eta asteazken goizean elkarretaratze bat antolatua da Donostiako Auzitegi Aintzinean.